פרק ג. "הוי עיר דמים, כולה כחש פרק מלאה, לא ימיש טרף. כל שוט, וכל רעש אופן, וסוס דוהר, ומרכבה מרקדה. פרש מעלה, ולהב חרב, וברק חנית, ורוב חלל, וכובד פגר, ואין קצה לגבייה, וכשלו בגבייתם. מרוב זנוני זונה, טובת חן בעלת כשפים, המוכרת גויים בזנוניה ומשפחות בכשפיה. הנני אלייך, נאום אדוני צבאות, וגיליתי שולייך על פנייך, והראתי גויים ערך, וממלכות כלונך. והשלכתי עלייך שיקוצים וניבלתיך, ושמתיך כרועי. והיה כל רואייך יידוד ממך. ואמר, שודדה ננבה, מי ינוד לך? מאין אבקש מנחמים לך? התטבי מינו עמון, היושבה ביאורים, מים סביב לך, אשר חיל ים מים מי חומתה. כוש עוצמה ומצרים ואין קצה. פוט ולווים היו בעזרתך. גם היא לגולה הלכה ושבי, גם עולליה. ירוטשו בראש כל חוצות, ועל נכבדיה ידו גורל, וכל גדוליה רותקו וזיקים. גם את תשקרי, תהי נעלמה, גם את תבקשי מעוז מאויב. כל מבצריך תאנים עם ביכורים, אם ינועו ונפלו על פי אוכל. הנה עמך נשים בקרבך, לאויביך. פתוח נפתחו שערי ארצך, אכלה אש בריחייך. מי מצור שאבי לך, חזקי מבצריך, בואי בתית ורמסי בחומר, החזיקי מלבן. שם תאכלך אש, תכריתך חרב, תאכלך כילק, התכבד כילק, התכבדי כארבה. הרבה את רוחליך מכוכבי השמים, ילק פשט ויעוף. מנזריך כארבה, ותפסריך כגוב גובי, החונים בגדרות ביום קרה, שמש זרעך ונודד, ולא נודה מקומו הים. נמו רועיך, מלך אשור, ישכנו אדיריך, נפושו עמך על ההרים, ואין מקבץ. אין כהה לשבריך, נחלה מכתיך, כל שומעי שמעך, תקעו חף עליך, כי על מי לא עבירה רעתך תמיד. עד כאן ספר נחום.